att right <laughs> <Bingo. small> Välkomna till äh, Munvärder ofiltrerat som vi lite nonchalant kallar det. Äh, och det är idag vi ska prata lite om senaste Marvel-Disney-filmen Black Panther Uppföljare på sätt och vis Kanske till äh, var Vilken var den senaste? Det var Thor Ragnarok Thor Ragnarok var det, just det Förra året var det inget bra Marvel-år för mig alltså. <laughs> äh, Men äh, Black Panther är ju den är ju och den, <dusen> den, är ju. Hand, den handlar ju om T'Challa eh, som är Black Panther spelad av Chadwick Boseman och eh, jag heter Henrik och den andra som pratar heter Tim ska jag kanske också säga <dusen> <coughs> vilken tur att det här är ett äh, lösare format. Mm, ja precis, det, mm. det är ju sånt här ofiltrerat Så ja, här, här och är vill... det liksom bara Mer bara löst spåning Inte för att våra, våra vanliga avsnitt är mer, mycket mer Filtrerade men Nej, men äh, ändå lite i alla fall ja. äh, Jag ska förtydliga med att vi är ju inte Med i filmen äh, Även om det kanske lät så nu i ordningen Jag tog upp det Men heller det... nu jag ska avslöa att jag Jag spelade Jag var, jag var, med, jag var med där i Wakanda-scenerna du, du var i, i, i Crowden där någonstans mm. Eller så var du en, en av Noshörningarna kanske Precis, mm. kanske det är mm. mm. mm. mm. eh, för, mm. för att till skillnad från tidigare Filmer så kan man ju säga kan man ju inte den här gången Säga att de har whitewashat och kanske Bara sminkat mm. upp Skådisar eh, för att eh, Få det att se ut som att det är det som Till exempel eh, var det X-Men Apocalypse eller var det Gontsofie? Det var väl båda de två som man klagade ja, för att de tog vita skådespelare som de hade sminkat lite mer mörk mörkhyad. Ja. Och Olesund ja, det... skulle, skulle se lite mer så att säga, egyptiska ut. Ja, precis. Delvis. Doctor Strange också fick det lite mm. för, för vad heter det? Tilda Swintons karaktär. Mm. Också, så ja. <hör> Men Uh, ja, den är regisserad av Ryan Coogler mm. uh, som jag, jag inte riktigt har så bra koll på vad han har Jo, gjort. men han, Creed, gjort, för, Creed, eller och, han har och, gjort Creed en... och The Fru, Fruitvale Station. Fruitvale ja. well Station, just det. Som är, det... kan rekommendera en väldigt grym film, Fruitvale Station. Mm. Och faktiskt före detta, men då är det Niklas Stel som tipsade den till mig. Mm. Eh, för att han såg den och tyckte att det var en, en grymt bra film. Det är väldigt hård. Mm. Är väldigt Det är känns som en, <skratt> alltså, en sitta där man ganska tömd efter den filmen. men ja. Det är trots allt en väldigt all allvarlig uh, incident En tung incident, lite som Detroit När man känner sådär, bara ah, just the det. Fuck uh, Så jag rekommenderar den Definitivt mm. Fruitvale Station Och såklart Creed Som är en riktigt awesome boxningsfilm Precis uh, Legacy of Rocky Mm. <laughs> så det är, vi, vi, vi kan ju definitivt säga att man kan lätt ta ett Ryan coogler maraton där man börjar med Fruitvale Station, sen tar Creed och sen mm. den här <clears throat> för att få känna på var han ligger lite i vilken kategori liksom han ligger som regissör vad, det kom, vad, kommer, vad gäller teman och, och underliggande Mm. Och det är bara det han har, ha, det det han har gjort förresten också kan säga. Street, Station I, Creed och Black Panther så det har gått väldigt ja. fort. I långfilm, Sverige i alla fall. Va? Ja, han har, har gjort en del kortfilmer. Ja. Eh, har han hållit på med i alla fall i mm. ja, snart tio år. Så han, han, måste på att han, är, han är inte mer än 31 år <gammans> en gammal Ryan Kuggler sedan. Det är en förklaring till varför han inte har gjort så mycket. Um, Nej, precis. Det var väl tänkt att Eva Duerney skulle göra den här till, från mm. början. Hon ögnades oh, ju efter, efter Selma. där, mm. Men det var kreativa meningsskiljaktigheter som gjorde att hon backade ur. Så, så vitt man hörde. Mm. Hennes vision stämde inte överens med Disney-Marvels. Mm. Men på senare tid tycker jag ändå att Disney-Marvel verkar våga lite lite mer. Jag vet inte varför du varför säger du Disney-Marvel? Jag vet inte. Det, det, det är säger ju Marvel. Det. Det, ja, men ja, okej. Okay, fair enough. Men det finns ju, for, det finns ju <laughs> fortfarande eller nej, det gör ju inte det nu. Fox-Marvel. Mm. <laughs> Och Sony Marvel. Jo, uh, det, det finns Fox Marvel externt fortfarande. <laughs> för de som är, kanske har följt med så har, har Fox, de, Disney har ett bud på att köpa upp. 20th Century Fox Dock den... så är den inte färdig än Det har inte blivit ja, okay. accepterat Budet har inte blivit accepterat än eh, Naha, Com okay. Comcast har också lagt ett bud Nämligen eh, För de vill ju inte låta Disney få för mycket makt Det här måste först ah, godkännas ja. på Statsnivå i USA Eftersom det här är en sån konkurrenslagar och sånt konkurrenslagare eh, ah, ja, ja, så, okay. så måste undersöka Om det här är okej okay. att, ah, ja, att, okay. att ett stort bolag <laughs> köper upp Ett annat stort bolag ja. eh, <laughs> Och mer skapas så att det inte blir för mycket monopol på marknaden. Nej, ja, precis. Som, som ja, precis. Disney mer och mer börjar att få. Ja, just det. Definitivt. Ja, ja okej. Okay. Ja, jag trodde det där var mer långt gång. Bara, ja, men då så. Då, mm. då finns det ju fortfarande. Anyway... Äh. Ja, vad skulle jag säga Black Panther har ju i alla fall mm. En film som har hållit på Att alltså, de har velat göra en film En väldigt lång tid mm. Uh, du läste här lite snabbt Dels på Wikipedia och, det, och jag kommer ihåg Att jag hörde om det här faktiskt Det här var faktiskt tror jag innan MCU Hörde jag just den nice våren När läste om Wesley Snipes Att han, mm. det här var ett projekt som var mm. jätteprojekt Han gärna ville göra ja, just Då det. och nu har det gått för lång tid för Wesley Snipes För att han skulle ja. någonsin vara aktuell För att spela T'Challa Det är för sent i och med att han blev Blade istället så där mm. <laughs> Men, Men Wesley Snipes har varit ett intressant boll Jag gillar Snipes, så Ja, jag gör det med överlag mm. Så visst Men Det blev det Chadwick Boseman som vi känner Redan som karaktären Som den här karaktären från Vilken var det? Civil, Civil War var det. Just det Och, Och från Gods of Egypt det var, som han spelade Black Panther, nej, då antar jag. Nej, nej det, det hade varit en jävla cool <skratt> grej. Uh, uh, inte connected with <skratt> MCU. Jag har gått så fiktigt. Crow, jag vet inte om Marvel Crow, så är så <skratt> jätte... <jättepräckligt. skratt> Hype på att gå med på det. Vet, Marvel har ju publicerat historiska, mytologiska serietidningar- standalone förut, mm. så varför inte bara där Det Han spelade, spelade toff, eller toff är hur man nu talade från Gott of Egypt. Ja, uh, toff. Tof. Uh, mm. Jag vet inte heller. Men... Okej. Okay, Vad är vårt ingångspunkt egentligen på den här filmen? Vad var... Alltså, jag kan ju säga såhär, som säga, statsen för uh, Marvel. Alltså. De, de är i en period där de gör. Det känns som att de inte kan göra någonting fel De gör väldigt safe mm. bara popcornfilmer Mm. Som dock aldrig känns som att de vågar Eller riskerar någonting Nej. Men det känns också som jag kan säga Från förra året som att de mer och mer Börjar att ge eh, Mer än innan Att de börjar ge regissörer mer frihet De har nått en punkt Där de här filmerna gör så bra ifrån sig Att, att Marvel och Kevin Feige Och company mm. börjar att släppa mig Och låta, låta den individuella regissören Sätta prägel för Ryan Coogler Även om han bara gjort tre filmer Så har han en väldigt Ja, han har en stil mm. ja, oh ja. Man känner igen det här mm. Brian Ryan Och det ser jag i Black Panther också Så ser jag det här är en Ryan Coogler-film Som dock har det, Man kan se inflytande från andra håll också eh, men ja. Det är samma sak som med For Ragnarok Som jag vet att du inte var så där jätte <laughs> Nej, på. Den, för den för känns inte. dock Väldigt mycket som en Taika Wai-Titi-film Ja, där köper jag Så att den kändes väldigt mycket Som en Mer som en auteur-vision Eller en persons Stil och, och mm. Vilja liksom Ja, en enskild persons prägel mer än tidigare Marvel-filmer. Likaså Guardians of the Galaxy 2 och oh. liksom första Guardians of the Galaxy då som var kanske första där det var lite mer mm. så Ja, det var ju, ju gammal egentligen. Just där mm. som folk var väldigt med, med Guardians första. Där mm. så det här ser väldigt annorlunda ut från så mycket Marvel-filmer. Det, Och det så lyckades så han fick ju ännu mer fria tyglar verkar som. Mm. Äh, även om han ja. För Han hävdar att han har haft samma fria tyglar i båda filmerna. Ja, så är jag är rätt så säker på att han fick fler fria tyglar i uppföljaren. Det tror jag, det tror jag definitivt. Hey. Uh men nu då Black Panther för här mm. och det är en visst. man kan säga den vad man, man säger eh, första det var är inte riktigt den första men det är den första Marvel universumet där den frontas av en eh, alltså Afroamerikan ja. i, eh, i huvudrollen oh ja, då det är dock då är det mm. inte ingår i det här MCU. Nej, det är inte den första, mm. men det är den första Nej. i MCU i alla fall. Man tror att det tog ungefär tio år. Ja, det var tvungna att säga för sig. Vågar vi ha ett cast eller en film där det i stort sett bara är typ två vita människor med? Mm. Alltså, om jag ska, vara, ska jag vara helt ärlig så tror jag det handlar mycket om att de har väntat tills de har kommit rätt. Rätt erbjudanden kring den här filmen. Ja. Eh, för de vet att det har de misslyckats med det här just. Det är all, all, allt omkring den här filmen och den här typen av. Eh, hur ser här typen av alltså just där så tror jag de. De har gett argument på att rätt regissör och rätt vision kommer in eh, och gör att det blir, blir tiden att göra den. Precis. För de har ju varit väldigt sådär att de antingen vill ha, som du sa, Ivan Duvernay eller Ryan Coogler. Det var också något annat namn som jag glömt bort som ja, snackades om. Men de har okay. i alla fall jobbat med den här. Den här har de jobbat med i... De har jobbat med den här typ sen de startade... Um, Sen startade Marvel Cinematic Universe Och Black Panther för mm. alltid varit var en av de filmerna Som de ville gär, väldigt gärna göra ja. Och att det just har tagit så lång tid är förmodligen för de har som sagt väntat Att allting kunde klaffa mm. Mm. Eh, Jo men det If Gary Grave var bild. det ja eh, F. Gary är just det ja eh, eh, eh, Furious Någon av Furious filmerna Tror jag han har ja, eh, eh. Fast Furious 8 eh. Just det Ja, precis. Det. Ja. det var den förra året. Just det. det. är lätt att blanda uh, straight ihop. Här... Out of com straight out of Compton mm. med, va? Ja, precis. Och, oh, Friday är ju han. Mm. Den är ju en klassiker. <laughs> precis. <laughs> det hade varit något. Då hade, det, då hade den här blivit som Thor Ragnarok också. Jag hade på Friday, då just det. Det var den med Ice Cube. <laughs> ja. Eh, grejen med den här filmen tycker jag eh, om man ska se till vad den bidrar till i den kulturella sfären är ju att det liksom många av Marvel-filmerna den höjer ändå snäppet lite till som jag tyckte att dels Winter Soldier gjorde Ant-Man gjorde Civil War gjorde den den eh, den vågar lite mer här och lite mer där Och den blandar in Genrelement oh, ja, från, det... eh, från Diverse genrer mm. då, Som marvel filmerna gör det vill, jag, det vill jag gärna prata om mm. eh, Senare Jag tänkte att Om vi börjar med hur hur den här filmen fungerar Och det och då var det sådär Eftersom vi visste på föran att den här skulle ta vid Ungefär efter Civil War ja. Lite där att han återvänder Och det så var det så sådär Okej, okay, ska det här vara mm. ännu en i raden av Marvel-filmer där, där som egentligen bara är, är En transportsträcka till nästa <laughs> film Ja, precis. Och det visade sig att det inte, inte var det. Nej, det var jätte skönt faktiskt. Ja, ja men det, det gillar jag också. Det, det är sådär, <laughs> när allting bara ska vara en transportsträcka till nästa film så känns det bara som att man har sett del av en mm. upplevelse. Det känns lite som att man ja. Du vet har ätit mm. någon några mat och man känner sig bara Du vet som att. Jag blev inte riktigt mätt någon. Nej, men eller hur? Det är, bara, det är något som fattas här. Mm en egen story ja och det, det, det gillar jag och det är ändå så inte och det är också det att det här är ju ändå så ska ju vara en slags origin story fast de gör mm. inte eh, origin delen klarar de av liksom under förtexterna i princip Ja, exakt Där så är den bara gjord Bara för att sätta liksom några liksom etablera några grejer Så att vi vet ungefär hur det ligger till Och det är väldigt effektivt ja. igen, oh ja. jag är väldigt svag för sådana där Även om det är väldigt mycket exposition Som bara är där för att berätta för oss så, så gillar det jag ja. Jag gillar den där det är väldigt visuella Representationen av Wakandas historia Jo men jag kan köpa det För det känns som Marvel har Liksom har glömt bort det i, Genom hela sin Att man kan göra en origin story lite snabbt Så man behöver inte en hel film Eller två hela filmer Med liksom bara Här är origins till de här Den mm. du kan ha det snabbt avklarat Eh, utan att man, man känner sig snuvad ja, på det någonting. Är ju... Det är nästan mer behagligt, mm. särskilt i det här fallet. För då, då har man den korta bakgrunden. Man har en tillräckligt bra förståelse för det. Och sen får man se en, no, ett eget äventyr liksom istället. Mm. Ja, men, alltså, jag gillar verkligen hur de introducerade... Mm. Hur de alltså, bara sett hur de gör, det. och egentligen att det här är bara att den bygger vidare på det som hände i Civil War. och Samtidigt också en originfilm och förklara lite vad Kanda och mm. eh, den här karaktären och det. Och, och på många sätt så har den saker den inte riktigt berättar, och det är just för att det skulle kännas väldigt konstlat. Uh, ja. det finns också ett element i den här filmen som jag tyckte var väldigt konstlat och väldigt mm. forcerat uh, okay. som, som sänkte lite filmen för, men det kan vi gå in på i så att säga mer i spoiler uh, ja. delen och det för det, det var som sagt det men alltså, känns inte konstad och hur de egentligen gör det väldigt naturligt och organiskt hur, liksom, mm. hur ser relationen till alla ut Det illustrerar de mycket med de här relationerna och det är väldigt uh, välmotiverat och egentligen bara visa hur, hur man ser på hans roll eh, mm. och plocka fram det problem och, och som du, du skrev i, i, i din recension. Ja. så var alltså, det är ju väldigt väldigt så det är ju också det ja. gillar väldigt mycket familjeintriger eh Precis. Rela Kung... relations. Ja, ku kungarike, kungen som tillträder och mm. ärver massa problem och och och lite det här. Mm. Uppgång, fall grejen och och så vidare mm. det, så det är väldigt <laughs> det, det diggade jag väldigt mycket med den här också mm. um, ja det, som du säger det finns lite element av den här, jag skulle säga att egentligen är den ganska run of the mill Marvel som den är den är fortfarande väldigt säkra kort Oh ja, den som har spelas hela ja, tiden De har fortfarande Men... de här elementen Och det, det, det gör ja. ju att det tar lite luften ur I många tillfällen När man riktigt vet att, mm. att Det inte riktigt finns de stakes som man vet att nej, nej det, här, det här gör mig inte ett dugg orolig För karaktären ja. och det För att man vet hur de här filmerna fungerar <gör> så. Precis Framförallt tycker jag också att Den blir lidande i vad, vad Ryan Coogler vill säga Mm. i den här filmen de här många teman som han vill utforska mm. i den här filmen blir lidande det blir många sådana här allegorier och, och metaforer som inte riktigt landar tycker jag och de blir lite osofistikerade det här är också rätt så väntat med tanke på att det här är en väldigt slätstruken gentrifierad film som ska tilltala precis alla i hela världen mm. så, så det, då är det ju väntat att han kanske inte kan gå in på, eh, på djupet på mycket av det här Mm. som han vill säga i den här filmen och det, det, är, ju nog, det är ju nog också helt fel av ny och och att ja. göra det på eh, om man vill för då hade jag varit, pratat om en helt annan film det, det blir ju lite så mm. eh, jag, jag tycker han räddar det väldigt bra genom att eh, i huvudsak fokusera på att eh, det handlar det handlar om eh, det, det huvudsakliga underliggande temat Som är utforskat på det utforskas på det mest sofistikerade Och givande sättet är just med, med Det här med isoleringspolitik mm. Vilket är något som dels ligger väldigt mycket i tiden I både Europa och i USA Ja precis, det är, och, det är inte svårt när man ser filmen nej, Och tänker på det här Det är väldigt många sådana som känns väldigt verkligen Bara att, med en hårsmål mm. att man hårsmål som har vändat sig mot kameran Och talar direkt ja. in till oss ja, när man tänker så här att bygga det där bygga murar och isolera sig precis, och det är något som går genom hela filmen så det, mm. och, och det, det gör han bra och sen kommer de här lite andra som han vill utforska som är dels konsekvenserna som finns kvar än idag utav den gamla västerländska imperialismen mm. såväl som nymodig imperialistskurken i den här filmen är en produkt av den, av den moderna typen av imperialism som förts av framförallt USA mm. eh, sedan 70-talet, ja, sedan kalla kriget i stort sett Så... Ja precis, det, det var också <coughs> någonting jag tänkte på det var väldigt mm. eh, jag vet en, en produkt av den tiden och mm. Även fast som inte. De har sagt, den, den, den flyger. Jag tror den flyger de, de flesta under radan. Jag tror nog det. det så vitt jag har läst om vad folk kommenterar om den här filmen. Vilket jag också vill gå in på lite ja. sen. Men, men det är så. Det är mycket som, som han vill med den här. Och allt landar inte riktigt. Det blir inte riktigt den här allegoriska filmen för, för sociala orättvisor. Som, som den skulle kunna vara, eh, eftersom den tillhör en, ett, ett större och med, väldigt mycket mer långtgående projekt också. Mm. Så. Så eh, hade den här varit helt och hållet standalone hade han lätt kunnat göra det liksom. Men nu, nu är den ju inte där. Den är ju en del i en lång filmserie där allt ska klaffa på På andra håll också. Då. Så mm. det blir ju förstås. Men jag, jag, jag är nöjd ändå kan jag säga ja, om det här. Var, blir ja. lite... alltså, det var nog faktiskt en övning som jag säger så här. När man vaknar lite den här. Uh, mm. mavedramen och det du pratade om innan just mm. med en väldigt härlig genreplanning. För ja. det här, liksom, här filmen ändrar liksom hela tiden vad för slags film det är. De har mm. till exempel ett segment i Sydkorea som är ja, en väldigt thriller, som är väldigt mycket som en politisk thriller ja. som utvecklas i sen i en väldigt mer som nästan bondaktig Ja, jag tänkte eh, precis säga det också. Ja. Det är... Det är en väldigt bondaktig Liksom konklusion ja. Den kändes som någonting ur typ Skyfall eller något sånt där Ja Skyfall eller någon av Pierce Brosnan Filmerna eller mm. Där liksom det Och där, är alltså, väldigt... det måste jag säga så här De kändes väldigt äh... det är liksom en alltså, Actionsekvensen nu för tiden för mig Många mm. av dem gör att jag blir bara Med alltså, mm. Visst visst man kanske inte somnar Det är inte som Justice League som nästan Actionsekvensen som fick mig att somna <laughs> Ja men i fall, den här hade väldigt för den Dels för att den har ett sånt tempo mm. Men det här är också en av kul styrkor Han vet hur, han liksom, hur man filmar action oh ja, oh ja. Och får det mm. intressant Och bibehåller intresset mm. för, det liksom, för det är en främst ja, det Som jag tänker på inte, ja, inte bara den... BIA-sekvensen, de har också en i, inom Hussén som har det, i princip en lång eh, dolly shots tra eller tracking shot som följer liksom actionen runt om i det här rummet, som jag tycker Aj. är också otroligt ja. imponerande Ja, den var, den var väldigt häftig så, var ja, bara, ja, men det gillar Det är, lite, lite, ja, men det är också lite så här fräschare tag i hela Marvel-universumet att mm. där alla action-scener har en tendens att alltid se likadana ut i alla filmer, mm. så kommer något li lite annorlunda, lite mer präglat, liksom, som gör att filmen står ut lite mer jämfört med många andra. Mm. mm. <clears throat> Men vad har du mer? Har du någonting mer att säga kommen till vad har du tyckte om filmen? Och det? Äh, fortfarande spoilerfritt. Ja, fortfarande spoilerfritt. Ah? Vi ska nog säga när vi kommer ah. dit. <laughs> <clears throat> ja, äh, jag. Ja. Kanske kan summera, jag? summera lite spoilerfritt vad du tyckte om filmen. Mm. Jag tycker att ska jag betygsätta den på en skala 1-10 så mm. landar den på eh, 6-7. 7 tror jag jag den för att jag tycker ändå det... Eh, lite väl det. lågt tycker jag kanske? Eller? Eh, kanske. Jag, var, jag, jag hade en 6a först eh, som ren initial. <laughs> Bara, nej, men det var nog en 6a. Men sen den in lite mer och bara nöjde. Nah, fast det är, ju, det är ju trots allt. <skratt> en, eh, det, det är en film. En av få Marvel-filmer jag kan tänka mig att se igen. Och eh, spotta lite mer vad som. <skratt> vad som händer. <skratt> och, mm. och vad som sägs i den. <skratt> och då är det möjligt att jag kan höja betyget på den. För. Eh, men en sjua för att jag, jag, jag tycker nog det, det är överlag också en eh, viktig film på det här viset i att det är i stort sett en av de första filmerna så här, av den, av, på den här skalan mm. där de kör med ett Cast helt och hållet med mördökyade människor. Mm. Ja, <coughs> mördökyade människor. Det, det är det men... man får säga. Mm. Uh, used to be med den grymma mängden talang. Uh, mm. Och speciellt, Afro, uh, om man ska säga, afroamerikansk super-all-star team. Ja. Ja, uh, I Michael B., Jordan, Chadwick Boseman Lupita Nyongo, uh, uh, Daniel Kaluya. Uh, Daniel Kalevia, Forrest Whitaker mm. Angela Bassett Ja det måste jag säga, det är kul att <laughs> se henne alltså in... ja, oh ja. För, att, för tyvärr så har ju hon drabbats om tyvärr väldigt många kvinnor som i en ja. viss ålder gör att de försvinner mer nästan ja, eh, eller tv-jobb TV reducerad ja. till. Det är kul att se henne i någonting mer för jag satt och tänkte så. Här, Vänta nu. Det är inte Det var jävligt länge sedan. Mm. Ja eller hur? <laughs> hon, har, hon har en väldigt liten viktig roll men jag hoppas att se att det här får henne att dyka upp i mer. Jag vill det också att... säga, Alltså Letitia Bright Mm. är också en som jag gillade eh, ja, jag en, en hel del Hon ska också tydligen bara Hon var med, för jag kommer ihåg henne För jag satt att jag har sett henne någonting annat mm. eh, Hon var med i Doctor Who-avsnittet Face the Raven Jaha, eh, eh, okej okay. för, för jag visste att det, att det var något som stack, stack ut eh, Med okay. henne För jag tänkte jag måste ha sett henne någonting Sen jag kollade upp avsnittet Face the Raven Uh, den Peter Capaldi står doktor uh, ja, ja, ja. Uh, där så kommer jag ihåg just det, det är därifrån och så tänkte jag vem var hon där, just det nu vet du varför kommer ihåg, just för att hon är väldigt duktig skådespelerska ja ja, ja. Uh, Jo, absolut Jag gillar att, Det är en liten mini-spoiler Men att hon är kul I den här ja, filmen precis. Ja, men det är ju det vi menar med att Den blandar alltså också genren ja. med, med Inte bara liksom bond-action Utan även så säga också eh, ett, ett politiskt drama familjeintriger. Mm -hmm. Och sen, sen äh, har den mer Vad ska man säga Den har också som sådant här bild, bildspråk Som jag också gillar väldigt mycket äh, ser mm. hur den filmar olika karaktärer på. Den har till exempel Winston Duke som spelar då En bak och ledan för, för En annan stam då som är väldigt Eh, så att säga isol <laughs> isolering, också en del av isoleringskommentaren där ja, isoleringen exactly. också inom Wakanda eh, ja. vissa och där plockar de också fram lite så eh, där just politiken hur, hur de kan räknas in i Wakanda eh, mm. också en mini spoiler här han nämner bland annat att T'Challa är den första kungen på århundraden mm. som har besökt dem ja just det ja, eh, det är en väldigt sån stark kommentar och förklara lite varför de har den hållningen varför de Är på det sättet de är och varför de Kanske isolerar sig lite för att de känner sig Inte som en del Ja men precis mm. det, det, det är det jag säger Det är det som Den vinner på I längden den här filmen mm. Och jag när säger ju det, en back och hörn introduceras Jag älskar den scenen hur de illustrerar den för den liksom ja. uh, Bara sett den är på uh, Sätter liksom mm. en sån jäkla Alltså jag, det där säger väl in på För det, det känns ett ex extremt konstnärligt sätt att intressera en karaktär på liksom hur skräckingjarna ja. de är. De, de har redan byggt, hunnit bygga upp en my mytologi kring dem. Ja. Men eh, i alla fall så har Forrest Whitaker eh, Också Vi har ju även har ju även Martin Freeman och Andy Serkis bland annat Precis, vilka, vilka är Också <laughs> awesome i den här filmen mm. Vi har Gollum och Bilbo <laughs> Ja, precis <laughs> Och de Represerar ju också sina tidigare Roller då Så mm. eh, Uh, Andy Circus i synnerhet får ju. Ja, det måste jag säga. Han är. Uh, alltså han, han, han var kul i de andra vandykten, men här får han ju verkligen glänsa vis att. Ja. Alltså Andy Cirkes är en sån ohört underskattad skådespelare. Ja, verkligen. Han kan göra så många olika slags roller också. Jag menar här är han verkligen en som. Mm. Typ, typ precis som en liten tonåring i princip i sitt beteende. En tonåring som, som aldrig växte upp. Ja, ja man eller hur mm. <laughs> Och ändå liksom mest farligaste internationella mm. vapensmugglaren i hela världen som, mm. som går runt och beter sig som en arg mm. tonåring. Ja, precis. Och mm. Så det är. runt Men han är... Otroligt karismatisk. Mm. Mm -hmm. Och Martin Freeman gör ju sin Martin Freeman ja, grej där han är bäst lite sådana här skeptiska, lite. Ja. Så han, han spelar egentligen en väldigt hård brittisk snubbe som, som tyvärr som är amerikan i den här filmen. Ja, jo, precis. Det är oavsett vad han använder för dialekt så, så är han väldigt brittisk tycker jag. Ja, eller hur? Det var bara en liten far. Framtoningen. Jag vet inte så det är bara så. <laughs> mm. Ja, men alltså, det är samma sak i Fargo, och där också jävligt brittiska. Även om man inte spelar britt mm. lite där. <laughs> ja, precis. Och um, som sagt, Forest Whitaker um, <clears throat> Mm. Uh, Danai Gurira som spelar Mission. Uh, ja just det, får, får, ja, just det och, ja. Får, får lite att jobba med den här filmen Till ja, från vad, vad hon får i Walking Dead Ja tyvärr <laughs> <laughs> I, I Walking Dead Alltså för Walking Dead still <laughs> Ja precis um, Sterling K. Brown har en liten roll uh, Ja just det Han är ganska Badass och... mm. Ja så, alltså det för den, för den det är lite bara den grejen det är väldigt anmärkningsvärt och väldigt bra mm. det här är ett all star cast liksom av, av folk, av människor och skådespelare som eh, alltid är, är reducerade till att antingen spela en huvudroll i en film med där, där de of, ofta omges av andra mer Ä, ä, a ä, Vita skådisar mm. Eller så är de reducerade till biroller liksom I, mm. i ä, andra historier Och ändå också i en film Där de där de, Som hade den gjorts liksom för jobb ja, tre, fyra år sedan mm. Kanske till och med Så hade det ju varit samma Grej som typ dansar med vargar eller avatar den grejen att nu i Black Panther måste vi ju sätta en vit man i huvudrollen som kommer in och så lär sig deras seder och leder liksom dem i en revolution mm. för så har, så har ju alltid den här typen av uh, uh, ja Mm. den här typen av teman utforskats av Hollywood. Mm, och alltså, den här gör inte det. Nej, alltså det finns ju en del som skulle kunna säga att Martin Freemans roll lite är eh, jo, på det precis. sättet grejen att han är bara en observatör, mer eller mindre, along for the ride ja. han har inte så mycket ja. agency i den här filmen. Nej, precis han har ju inte huvudrollen och, och han, han har hellre, inget Nej, han har heller <laughs> ingen talan och det är också en kontrast eh, som bland, bland annat en scen mm. eh, som jag tycker de gör ganska effektivt den. Då, eh, mm. Där de illustrerar att han har absolut ingen talan Precis eh, Martin Fredrik, du vet vilken c sen han syftar på va? Ja <laughs> Vilket är kul mm. Jag gillar Winston Dukes karaktär, det var väldigt <laughs> mm. Ja, det var roligt. Mm. Ja men, eh, som sagt för min del också, jag, jag gillar den här eh, Det är det som där nämner, den, den blir så där igen eh, man, känner sig, man lämnar biografen i alla fall med leende Man känner sig som att man mm. har sett och blivit underhållen Samtidigt som den också har gett lite food for thought Ja, um, precis Men såklart är den ju Lite nedsilad Eftersom det här är en um, ja. Det är trots allt en, en Marvel och en, och en stor produktion Mainstream riktar sig mot en mm. väldigt bred publik mm, um, precis. Så, så för den delen så är det väldigt uh, det, alltså Jag gillar den Den är väldigt snyggt filmad Jag vill ju för fram Rachel Morrison eh, mm, som jag ja. tror är den första kvinnliga fotografen på en Marvel film. Eh, Aha, hon, är, hon, också, hon är ju Oscar nominerad nu också för Mad mm. eh, Bound första kvinnliga. Ja just det eh, där sa det ja. mm. eh, Rachel Morrison och jag gillar hur den här filmen är filmad och det trots för att det finns en del igen men det är ett problem med de här filmerna mm. Att inte alltid så, bl så blandas Och meschar inte Alltid specialeffekterna sig Så bra mot verklig bakgrund Eller verkliga verklig element ja, Det är fortfarande en del element Där det känns som ja, det, man, man kan se sömmarna så att säga Ja, jag tror det beror på Att mycket påminner Om The Kings Ja <laughs> i, i actionsekvenserna sekvenserna i cinematografin där mm. påminner mycket om The Men Jag syftar inte enbart på action det är också några Nä. väldigt stilla stående scener där, där, jag, där jag bara känner som att det, det är någonting som känns fake här ja, ja. och det, det är inte sånt här generellt som gör dem väldigt bra jobb, ibland så tänker jag inte över det, men det är några scener som inte känns bra de har bland annat en som är helt klart en CD-sekvens utan att spoila nu mm. för vi inte är där mm. än mm. Som, som ser otroligt bra ut där jag diggade väldigt mycket den stilen som de fick eh, Och den är ändå som en blandning Mellan CG, CG och Verkliga element Okej eh, ah, Jag okay. eh, mm. syftar på som en, en Vad kan man säga En, en annan dimension Så att säga ah. eh, Det Där som jag tycker ser väldigt bra ut Och Där man inte tänker så mycket över att det är CG Nej, precis. Det ska ju se lite drömmelikt ut så, mm. äh, i tanken. men mm. Där ser det väldigt ja. bra att vissa områden som, stället, som jag inte ser lika. Men, Nej, ja, precis. Jag får, jag, en snabb shout-out till soundtracket som jag tyckte ja. var väldigt, ja, eh, väldigt vä väls välsytt för den här filmen. Väldigt curated eh, av... av... Framförallt Kendrick Lamar då, som... ja. Som jobbat på det. Här. Även att han använt sig av skitband som då Weeknd i processen. Men det är bara på ett av stycken faktiskt. Så det. Är, ja. det är, fair enough. Det måste jag säga: det, det har gjort väldigt bra jobb. Och mm. eh, det var det liksom, man digade som också när de jag var ja. med som sa det så, här, så här, Som sa, så här, diggade, liksom, alla sa så Jag digade musiken hjärligt mycket. Också. Ja. Det är väldigt eh. så här: det, känns, det ger liksom känslan av att det är hämtat från all möjlig sorts. Kultur. Men den är väldigt naturella äh, äh, Ja, men det är också igen, musik är, och, ja. ja, precis. Ja, musiken är också hämtad. Eh, precis mm. av samma som Black Panther så är också hämtad mycket som, en del väldigt politisk. Eh, hiphop på rap som som ja. också gör att den inte känns så det är inte som att de alltid sjunger det, men om man lyssnar lite på, på vad det är liksom, så tänker man ja, mm. att det är liksom både bra musik och en musik som passar text som passar in mm. i eh, Black Panther eh, Ska jag också säga Ludvig Göransson Tycker jag gör ett bra jobb med mm. eh, Och det är inte enbart för att han är, han är svensk Jag tycker han gör ett bra jobb Han har bara ja, en, en låt som heter Wakanda Som jag tycker gillade väldigt mycket För mm. den blandar både modern Och traditionell eh, Afrikansk musik Och, och mm. nu, den, den var som en blandning Mellan gammalt och nytt Ja, precis uh, Och jag tyckte de gjorde ett väldigt bra jobb med uh, Och den är mm. kombinerad av Göransson Så är i eftertexterna Ja, okej okay. uh. det, det, det, det känns lite oväntat På en, på en Marvel MCU-film <här> Alltså att de har lagt så här Mycket eftertanke På bara soundtracket Liksom mm. Men det är ju så det är ju lite så som i, i andra filmer från förra året, Baby Driver och liknande, mm. att soundtracket blir lite av sin egna karaktär. Oh, the Guardians, här, ja, Guardians, även om någonting. Ja, ja också a, a, alla Tarantino-filmer. Ja. <laughs> det, det, det är liksom lagt så mycket tanke att, det, att vad som spelas och vad mm. man hör i filmen i musikväg och sådär ska spegla verkligen vad som händer och vad filmen vill säga och, det, och, den och vad, vad här, man ska känna leda in lite på vad, vad, vad man ska känna i scenen och det ja precis men det är som sagt också en bra blandning för att jag menar det kunde bara vara lite rörigt om man blandar mm. eh, så att säga, existerande musik med klassisk komponering ja. eh, och det känns aldrig väldigt inträg, eller på något sätt lustigt att det skär sig nej, det tycker jag inte det och det är också det, alltså, både man kan säga så här att både liksom, mycket hiphop rap musik som det är med mycket i den här filmen mm. eh, är väldigt svårt, det är lite som som Några menade i Django Unchained Som hade ja. väldigt mycket hiphop bara de, En del menade att det inte passade in Jag tyckte det var perfekt att hade ja, hittat ja. låtar som passade ändå så perfekt in Det, är bara, att oh, man ja. inte, det bara var enbart att man inte var van vid att höra det mm -hmm. eh, i uh, jag kommer ihåg att det var en diskussion där med Django när några tyckte att det inte passade in. Jag tyckte det. var mm. snackar om den passade perfekt in det var. Först, ja. Första gången hörde man hörde var lite mer bara som, what så här som. Uh, ja. De körde, både <laughs> yes. two pack eller någon, någon sån här väldigt. Uh, uh, det var något sån här väldigt. Uh, känd. Ja, jag tror, det. ja. Uh, jag inte ihåg nu men... Och då. Det blev som, som var, men... men i alla fall, <laughs> ja, du gör ja. de väldigt bra i den här filmen. Oh ja. mm. Jag måste, det här är ju också en liten minispel, men tänkte du på det i biljaktscenen i Sydkorea? Mm. När. När, de, när biljakten startar och så spelas det musik. Då, och mm. så säger Andy Circus karaktär: bara, Vad fan är det här? Byt. Och så byter de till någon av de här mer eh, Kendrick Lemar eh, mm. eh, låtarna. Ja, precis. Ja, jag, det... jag gillar, det är så här, man tror att musiken är icke degetisk mm. eh, Och så är den degetisk helt plötsligt. Och du blur, blur, blur, blurrar linjerna där mellan mm. vilket jag tycker är Det är många filmer som, eh, som gör det. det bör, alltså, du säger ja. Baby Driver ja. var Den yes, Det var yes. både icke-diagetisk och diagetisk. Mm. Ehm, och den blände liksom på ett bra sätt. Ja. Ehm, och det det ja. gillar man, man ju. Det lite också som. Och det är något som har funnits med länge. Ehm, ja, oh ja. Jag tänker bland annat tillbaka på. Man kan tänka längst tillbaka som jag kommer ihåg det här sist. Att det gänget har ju ja, just det. diagetisk ja. musik. Ehm, väldigt jag mycket. Jag ett av typen exemplen Félinis Amarcord och, mm. Till exempel lekte mycket med sånt Och, och sådär hur man gör det Det, det är bara det att jag mm. förväntade mig inte det Av den här filmen så jag blev väldigt positivt Överraskad just mm. Nej, det, jag bara, Och jo, kände mig så här, Fan vad smart jag är som märkte det här mm. <laughs> Lite så Ja men det det jag också märkt till mm. Det är... mm. Jo. det är så jäkligt gott. Alltså, pumpar man ja. upp så här, alltså hela den sekvensen där var, var ju jäkligt. Mm. Eh, man fick en liksom andra en kick där. Oh ja, ja definitivt. Mm. Jo, men ska vi gå över till spoilers? Ja, några spoilers här. Mm. Eh, jag tyckte att Daniel Daniel Kaluuya's karaktär var lite under utforskad. Ja, alltså det är lite alltså... Hans vändning där var lite eh mm. äh... Ja, ah, okej. Okay. Det, det får väl gå äh, då. Ja. Men... ja, det kan jag hålla med om. Alltså Daniel mm. Caloe är ju en, alltså, alltså en bra skottsbjörn, men man kunde mm. roga man kunde se den komma. Ja, jo, den annonserades dels för att de var tvungna att motivera det också på något sätt. Mm. Där, där tyckte de att en liten genväg med det, och det var förmodligen för att det inte fanns tid. Ja. De förklarade lite varför hans vändning i, mm. i det med det var väl att hans föräldrar hans farsa hade mördare mm. av Clau. Ja, eh, Julius Claw eh, för 30 Precis, år sedan just. och eh, Chaka hade inte gjort så mycket åt det eh, Han hade, hade inte gjort tillräckligt för att fånga, infånga honom Nej, han, han sugs eh, hans, det, det, det är lite tråkiga att hans karaktär sugs in lite i, i Eric Killmongers eller Michael B. Jordans karaktärs eh, mm. eh, vad heter det motivation och, eller motiv där och så förlorar han lite sin egen agenda tycker jag som mm. han kunde ha haft. Och det är väl och, det är ja. väl också det som jag tycker hela den eh, jag hade ingenting emot så att säga den eh, twisten och det den fungerade fungerar väldigt bra grejen var att jag tyckte hela den här grejen med eh, eh, Killmongers, farsas Förrådare den, Hela den grejen, det var det jag menade Den kändes lite väl konstlad för mig okay. ehm, Inte för att den på något sätt var, var Osannolik Jag bara tyckte att hela den Hela den komplexiteten i den Kändes komplex för att vara komplex Ja. Skulle förklara det Det var därför det var där jag blev så Okej, okay, nu, nu känns den lite väl Invecklad för att vara invecklad Och för ja. att förklara, för man inte ska tänka så mycket på Detaljerna av ja. det Så tänkte jag, ja men det förklarar ju inte det För det, just de, de grejerna där köpte jag inte helt Jag köpte, jag köpte helt klart var, Att han hade förrått mm. eh, och liknande Men det var lite väl underutvecklat just den delen För det fick vi inte förklarat så mycket i filmen Nej, det eh. blev ju lite där Den absoluta Liksom eh, ja av uppsatsversionen mm. lite av av föräderi och hur och liksom det tragiska skurkens motivation och sådär, mm. det blev lite jag, jag har blivit felad i mitt förflutna och nu ska jag hämnas lite så mm. det är ju ingenting så. fel i själva eftersom som Michael B det. det är mer snarare hans, hans far och varför han så att säga förrådde för det tyckte inte jag, mm. jag tyckte det var väldigt var väldigt slätat över egentligen. Ja, det blev lite av en fotnot så eh, mer som att. Och jag, så, jag tyckte inte hela den sekvensen när han träffar sin farin. Den fick inte heller den konklusion jag kanske yes. hade önskat. Det kanske är mitt fel att jag, jag ville ha någonting med. Utav, jag kände bara att den fick inte liksom det eh, ja. avslut som jag hade önskat mig. Nej. Det, det är lite det här jag menar med att de. de de teman som Ryan Coogler vill utforska. Mm. De, de försvinner lite i att det här måste vara en, en väldigt eh, slästruken film lite mm. så där så just det temat med sociala orättvisor i, i Los Angeles framför mm. allt. Då, och, och i USA, det, det försvinner lite i, i, och blir reduceras lite till så här eh, lip service. <här> liksom. mm. Eh, vilket, vilket är lite tråkigt. Men, eh, eh, jag ska säga San Francisco. Oakland ligger utanför San Francisco. Kalifornien okay, ja. i alla fall. Mm. <laughs> Just det, Oakland var det. Ja. Mm. Jag bara förutsatt liksom mm. något för ja men alltså det är lätt att göra <laughs> det. Så alltså, det gjorde jag också. <laughs> ja. Så här jag tänkte att jag nu. Men nej, Oakland är det som är utanför. <laughs> San Francisco. Ja. ja, precis. Men sen, men sen just Michael B. Jordans skurk i den här filmen är asbra Det är en av de, ja, är... de få minnesvärda skurkarna från, <laughs> från MCU, får jag nog säga. Mm. För jag, jag, på rak arm så här kan, kan jag ju säga liksom Ego i Guardians of the Galaxy 2. Mm. Eh, och sen Typ Ingen mer. <laughs> then, du gillade det, du gillade Ego. Jag tycker det är en minnesvärd skurk i alla fall. ja och Det, är väl, det skulle jag säga just där. Så för mig är den mest minnesvärd för det är Kurt Russell som gör den. Ja, okay. jag, jag, jag tycker han är lite slarvigt skriven. Jag kan tycka, det... men som en uppslutning på den filmens teman så, så ja, tycker ja, jag är för... är en väldigt passande skurk. Med. Det är han, han, han är pass... en passande skurk. Jag känner bara lite mm. att han att den motivationen där var underutvecklad igen. Jag, alltså, det, det typ, jag, måste, jag måste säga så här: att det är ju en mainstream. Filmen kanske inte ska vänta mycket Och det är en av de svåraste grejerna att göra en mm. Välmotiverad skurk Och jag gillar ju sånt här Michael B. Jordan Han eh, eh, passade ju perfekt Och jag gillar verkligen hur han kändes Fleshed out och man förstår lite eh, Det han gör Och även när han gör eh, eh, Även när han gör Såna saker som man inte håller med om Så, ja. så är det väldigt bra förklarat om varför Han gör det Precis. i med allt vi har fått reda på honom och det och de gör även för, för, för de som missade så har de även eh, Martin Freeman som säger en sak för att påminna mm. folk om varför han gör det precis. Eh, Det är jag främst på varför han bränner ner och förstör mycket av kulturerna han tar över och det, så, så har, har de satt lagt in den mm. repliken med Martin Freeman för att påminna folk om varför han gör det så att det inte mm. sig väldigt ologiskt nej precis det var det jag syftade mest till när jag mm. äh, nämnde med den moderna imperialismen alltså ah. det är så klockrent att de tar Michael B Jordans eh, Eric Killmonger då mm. som han heter och eh, någon som jobbat med att destabilisera eh, diktaturer för CIA:s mm. räkning och som mm. sedan hamnar i sitt eget hemland och destabiliserade för att göra sig själv till en våldshärskare mm. det, är liksom, det är Saddam Hussein det är Osama Bin Laden och så vidare som mm. alla de här eh, terrorgerilla grupperna eh, både i Afrika eh, Mellanöstern och Asien och så vidare och mm. Sydamerika det, mm. det, det är liksom det, han är den perfekta metaforen där Eric Killmonger och det är så väl mm, välgjort precis. eftersom USA har varit och härjat eh, i Afrika på den afrikanska kontinenten i modern tid också ja, ja de har varit så... lite överallt det är mm. kommentarer alltså inte bara mot, eh, mot USA utan Nej. generellt mot imperialistiska nationer eh, inflytarna har gjort det inte liksom eh, visst USAs avtryck på omvärlden är gigantiskt oh, ja. Men det gäller ju också länder som Frankrike, Spanien eh, Portugal Ja, definitivt Och definitivt. även Sverige och Danmark på en viss, mindre, den... på en väldigt min skala. Eh, ja, jo, definitivt men, man, kan men bara åka, man kan bara åka till eh, Som sagt, guldkusten om man vill Om man, om man tror ja. att Sverige eller Danmark Inte hade, hade någon mm. inflytande på det eh, Nej, Och under varför Alla fästningar och eh, Varför de har svenska <laughs> namn eh, mm, Eller hur Eller danska namn också Ja, men eller hur? Så det. Ja, mm. Så det, det var. Jag läste en kommentar. Det var en kommentar, förvisso. Men mm. det känns lite som. Eh. Framför allt, framför allt att människor som Ben Shapiro pratat mm. om hur vänstern är dumma i huvudet för att de hyper den här filmen så som alltså ja, de här människorna som tror att vänstern är en grupp av eh, ett slags hive mind av, av identitetspolitiker och så vidare mm, ja, men det är ju alltså, lika befängt som att säga att högern mm. skulle vara ett, också, liksom en, ett slags sammanslagning av det eh, av, men, av grupper och jag skulle säga så. Här, Alltså rent generellt, rent generellt bara, alltså. mm. Nej men jag menar det, det Det är så många På den på Ben Shapiro-sidan Den typen då som som vill ha det till att den här filmen handlar om identitetspolitik av någon anledning. Och det gör den ju inte. Det här, det mm. På vilket jag... sätt är äh, det de försöker säga att det här är identitetspolitik? Som så här, jag, har, jag har inte läst så mycket om det. Jag har bara läst de här det... som försöker att bojkotta. Det är väl samma, samma troll som, som ja. skulle hålla på att bojkotta Last Jedi och börja rösta ner den. Ja, precis. Det, det är ju det. Det är ju en högljudd minoritet som vanligt. Men den kommentaren jag läste... Mm. Eh, den, den var på sätt och vis rimlig, det var alltså ett försök till analys och vad man kan läsa in i den här filmen beroende på var på den politiska skalan man står men ha, den här kommentatorn ville ha det till att Michael Eric Killmonger då är är en metafor och en liten satir för vad som händer när man tar identitetspolitik på allvar Det vill säga man blir arg och börjar hata vita tillbaka då om man mm. är svart och så tvärtom Vilket, eh, okej, okay, fair enough, det är din tolkning mm. Men jag, jag ser inte tillstymelsen av det här i det att, okay. att Erik Killmonger är arg på mm. grund av liksom of, oförorättanden i hans förflutna och att han kan sin historia och si, mm. liksom sitt folks historia, det, det hör ju till. Men jag, men jag såg det snarare som att det här, det här är vad liksom sociala orättvisor producerar. Ja, precis. Ja, men det, det, det, det, är precis alltså, det är precis det jag såg alltså, som jag tror mm. så du såg. Det var ju jag tror alltså jag tror han lyfte typ två repliker där som man kunde se som väldigt jag hatar vita. Mm. Eh, men om du ser generellt på det så är han väldigt hänsynslös oavsett vilken hudfärg de har, det olika tänkande. Jag har behandlat behandlad dåligt på, dels på grund av sociala ovis dels att min farsa blev liksom i kallt blod mördad mm. Precis eh, och det, och det skapar en sån där väldigt Och det, det egentligen tycker jag den är en perfekt Om man ska säga allegori för För många av de här problemen som folk gärna Vill förbinda med identitets bland mm. annat som IS Och kopplar ihop det med religiös ja. identitet Precis. Vilket egentligen inte har någonting med att göra Nej. Där handlar det också om sociala orättvisor Som har skapat en väldigt mm. hatisk grupp som, som också generellt Precis. går på mer muslimer Och folk i mm. Mellanöstern än folk i väst för, för de för dem som inte tänker över det så för ähm, det, det tycker jag den är mycket mer träffsakt där Och isolera varför varför äh, det, det skapas de här människorna Och de går och hatar alla det är så, mm. Jag blir bara så trött När man hör det där <laughs> Ja man blir ju det Och den här filmen har ju alltså diskuterats mycket Kritiker gillade den här filmen mm. Vilket jag tycker är befogat För det är en, en bra film mm. i sig om man bortser från allt det här politiska, då. Mm. Så, vilket man egentligen inte kan, men okej. Okay, låtsas att man kan det så är det fortfarande en bra film. Mm. Men, men liksom, eh, det, det är en film som behövs och ligger väldigt mycket i tiden, och då, och, och jag vet inte helt. Och då gillar alla kritikerna den här medan alla bara... Nu har folk som inte har politisk, samma politiska åsikter som jag. Det här bevisar att de styr världen och så vidare. Och, mm. och jag då, mina åsikter, den här kommer mm. filmen om den här högervridna libertarianen som, som... Vilket... Ni fick den filmen, det var Batman v Superman... Mm. Så är det fullskft och var <laughs> Ja, alltså, det är, alltså att den jag ska känna sig väldigt hotad ja. ehm, av den här filmen och någonting. Det är ju mm. lustigt för, som jag har förstått, så är den här väldigt väl mottagen, inte bara kritiskt utan även av publiken. Det här Spås ja. ju att bli Marvels största öppningshelg någonsin för mm, en Marvel-film. Ehm, och vad säger det? Jag kan ju ja, det, ja, det är bara för att det var någon som slängde ut sån där. Men det är bara för att alla amerikaner nu går ut och ja. ser den här filmen som de inte har sett någon av de andra filmerna och tycker de är. <laughs> nej, uh, Nej, det, det, det, det, är, det, det är för att det. det här är någonting annorlunda och folk säger ja. att den här ska vara väldigt bra. Det, det är det som kommer att göra att den här får en, alltså en öppningshälj som faktiskt sjukt nog verkar ligga väldigt nära på Force Awakens nivåer. Vi ja, pratar om alltså en riktigt gigantisk öppning för den här filmen och det är, det är på ett sätt glädjer mig även om jag helt äh, <laughs> sett en indiefilm fått såna här öppnings jo, jo, förvisso. för att det Destabilisera lite <laughs> Monofolet här Jo men eller hur mm. Nej men det, det, det ger ju om något Utan att jag har några som helst empirisk Något som helst empiriskt underlag här Men om något så känns det ju som det pekar på Att folk är lite svältfödda På sånt här Folk vill ha sånt här Och det är intressant när något sånt här kommer Liksom mm. det, det, det ger hopp Om att ja, kanske folk Börjar tröttna på Transformers nu och vill ha något Lite mer intressant mm. <laughs> Lite mer food for thought Lite mer liksom Representation Mm. Från alla sorters människor i världen Oavsett hudfärg eller kön Och så vidare mm. att, att äntligen liksom Folk vill se att nu, nu får Alla utrymme mm. Och det här är liksom lite av, en, lite av en milstolpe Faktiskt i Hollywoods mainstream historia i alla fall. Det är lite som så... ja, Lite som, som Wonder Woman förra året och då visar jag att de mottas ju väl De här filmen för de är bra filmer För det första mm, ja. äh, Inte för att de här på något sätt ska vara som, som med det, med, ah, men det ska vara som gender swap Och det ska bara vara politisk Nej. korrekthet eh, eh, Som Nej, man kallar det eh, Nej. Alltså de handlar om att, och Visst, det kanske hade en, en aning om Att vi kanske vill göra någonting annorlunda Och eh, göra den här lite mer representativ. Och inkluderande mm. kan ha varit som sagt en av anledningarna att de vill göra en bra film och på något sätt göra någonting mer. och För min del är jag väldigt glad över det. Men den här diskussionen kommer ju att blåsa upp igen. Ocean's 8 eller vad det är. Yeah, oh, yeah, när den kommer upp så kommer den här diskussionen att blåsa upp igen. Mm. Ehm, nu tror inte, nu, för nu tror jag att Ocean's 8 kommer inte liksom att vara så jätte. Nu har jag inte sett den trailern, men jag får Nej. intrycket av att det inte kommer att vara en lika bra film. Jag får också det intrycket, och det här är sånt som kritiker mm. överlag lägger märke till och tar, mm. tar med i sina bedömningar. Mm. Jag menar om. Det är man... un ungefär som, som är det tror jag Men de ger Black Panther höga betyd Bara för att de inte vill vara anklagade för att vara rasister Ja, det är, uh, det är skitsnack äh, det... det är ungefär som om, om att man Ska jag säga att Ghostbusters fick, fick human kritik för För att det uh, var misogynister allihopa Ja, precis Nej, det var för att det var en väldigt mediocre <laughs> film Det hade ja. ingenting att göra med att de, var, att de var kvinnor Eller att det var kvinnor som frontade filmen Nej, precis uh, Så... Så är bara, ja, bara går och lägger ibland med. Ja, säga, de gapar ju upp i fel träd så det. Mm. Så det. alltså bara skrälla om det. Mm. <laughs> det och då ska man ändå så alltså säga att nu för tiden så har, har också många i alla fall medier har börjat att pusha för kvinnliga resenscenter mm. och det är väldigt mycket som resenscenter nu för tiden mm. det är fortfarande i, i undermängd och det och även, alltså rent generellt om man kollade det var någon som har studerat och såg det så att som center de hade var varit lika hänsynslösa i till exempel Ghostbusters kritiken som alla andra samma oh, ja. sak med Wonder Woman var de precis lika berömmande som, som manliga Kritiker var, det var ingen skillnad Precis. för att de var kvinnor Och kunde identifiera med den För att både, alltså så här, både män och kvinnor Kan identifiera med Wonder Woman Både män och kvinnor kan identifiera med Black Panther Precis. Både afroamerikaner och vita och asiater Kan identifiera Men det är också bra för representation För att visa Rent kulturellt Visa att även de kan vara superhjältar Eh, och den här filmen kommer göra så alltså, mycket avslag hos, eh, eh, hos egentligen många småbarn som vill vara som T'Challa. Mm, Hon han är skitkol. Eh, exakt. Så. Eh... Mm. Fan, vad bra, fan vad bra sagt, Tim. Alltså, det Jag tror vi får sluta på den. Det känns bra mm. att sluta på den noten, om du inte har något snabbt du vill tillägga. Eh, nej. I... Ja, det är så svårt inte prata om det. Men uh, Nej, vi sådär, vi jag avslutade se, ja. på, det, på det här väldigt politiska, mm. nästan statementet jag gjorde. Ja. Um. Fuck vad bra, alltså. <laughs> nice. Så, mm. ja. Ja. Men gå och men då, se Black Panther. Gå vill eh. Black Panther om ni inte gjort det. så mm. Och, och uh, mm, ja. Så hörs vi väl? Ja, vi har ju många avsnitt nu faktiskt på GF. vi skulle ha jättejättemånga avsnitt ja. som ni känns som det kom bara in nästan två i veckan. Ja, precis. Jag ska göra en mega update på Youtube snart för jag har inte rört den delen på jättelänge nu så jag måste lägga in allt vi har där också mm. där ni kan hitta om ni föredrar. Att ha storbildsskärmar, något som händer på bild medan vi pratar. Som en, en ballong som flyger runt. Ja, precis. Mm. Yttrecensionen med. Ja, precis. Så, eh, ja, så, håll er uppdaterade. Vi, mm. våra vi har pratat våra best-off-filmer mm. från förra året. Och, mm. och sen har vi ska ett skala Mm. och sen eh, kommer vi faktiskt tror jag snart framöver och eh, återuppta lite våran eh, kinematokast det eh, eh, sägs New Hollywood eh, och mm. New Hollywood också har vi faktiskt tar en mm. spin-off där som vi pratade om en spin-off vi pratat om där ja. ett avsnitt uh. eh, mm -hmm. med en, en, en director spotlight men det skulle faktiskt Precis. finnas ett bra ögonblick att göra den när jag kommer att om den jag tänker på ju... en film som har premiär på ett jag har till och med ett addendum till den som man skulle kunna göra <laughs> vi, får, vi, får, vi får diskutera alltså. det här vi, vi, får göra det. vi får göra det Men nu har ni fått lite insikt i hur vi jobbar här så. <laughs> så Insikt, bra referens <laughs> ja, En film jag gjorde en gång som inte blev så bra så <laughs> Som jag också jag ska, var med jag var inte så ja, bra i den <laughs> vi, ska, vi ska gå in och uppdatera den digitalt Med nya och mer moderna effekter så, så småningom så. En reboot Precis Mm. <laughs> <laughs> uh, ha det bra, alla ja. användare. Uh, tack för oss. Hej! Hej.